Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillah Wa ma yudhlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah La sharika lah Lahul mulk wa lahul hamdu yuhi wa yumit wa huwa ala kulli shayin qadir Wa la hawla wa la billahi al-aliyyil Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alus sa'ba wal hazzana iza shi'ta rabbi sahla Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna Wa an walidina wa an mashayikhna wa an asati zatina Wa an jami'il mu'minina wal mu'minat Al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un qaribun mujibu al Wa ya kadiyal Allahumma ahdina li ahsani al-a'mali wa ahsani Fainahu la yahdina ilaih ma sivaq. Waqin Allahumma syyal amal wa syyal nawaya. Fainahu la yiqina minhuma sivaq. Rabb ya shrahiy sadriya shirliy amri wa hulun aqda min lisani yafquh qauli. Subhanakalainmalana illa ma alamtana. Inna ka antal alimul hakim. Allahumma sali wa salimubarik ala syyirna Muhammad wa ala ali syyirna Muhammad. Kama saliita wa salimta wa barakt ala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 وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْخَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطْعِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَكَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ سُورَةُ النَّبِيِّ ر bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala kerana menyampaikan kurnianya. dapat kita menyambung kembali perbincangan dalam surah al qamar surah yang mengisahkan tentang mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan surah yang juga menghimpunkan tentang peringatan-peringatan penting yang pernah berlaku kepada umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah berlaku kepada Nabi Nuh, Nabi Salih, Nabi Lut kerana keengganan, keingkaran kaum mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan lihat dalam ayat-ayat seterusnya bagaimana azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka, kurniakan kepada mereka timpakan ke atas mereka berlainan daripada azab yang menimpa kita umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada bersama-sama dengan satu umat itu nabi ataupun rasul, maka yang beriman akan mendapat tahu bila azab Allah akan berlaku. Sebaliknya bila Nabi ataupun sudah pun tidak ada bersama dengan mereka, turunnya azab, bererti akan nimpa semua sekali, tidak ada seorang pun yang akan terkecuali. Nanti di akhirat kelah akan diperhitungkan, adakah kamu ini ditimpa dalam keadaan kamu tidak melakukannya? Apakah kamu tetap melayak masuk ke syurga walaupun kamu tidak melakukan perkara tersebut waktu di dunia dahulu? Ataupun... Ketika kamu di dunia dahulu, merupakan orang yang tidak melakukan maksiat tersebut. Betul. Tetapi malangnya kamu tidak pernah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tak pernah beritahu sekarang kamu perkara ini merupakan maksiat kepada Allah. Ini yang kita bimbangkan. Jangan kita menyangka dalam keadaan kita menunaikan rukun Islam, ibadah khususiah itu sudah pun terselamat kita daripada tanggungjawab. Mengajak orang lain kepada ketaatan kepada Allah. Mencegah daripada kemungkaran. Semua kita bertanggungjawab untuk memperbetulkan maksiat itu menegur perkara tersebut merupakan satu yang mungkar yang dibenci oleh Allah yang dianggap sebagai yang bercanggah dengan tuntutan Allah suruhan Allah maka semua kita bertanggungjawab perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh Al-Imam al Nawawi dalam kitab Riyadu Salihin Bab Al-Amru Bin Ma'ruf Wa Nahyu Anil Munkar tanggungjawab tersebut mestilah dilakukan atas diri semua orang Islam sekurang-kurangnya Man raa munkaran, fliu gairu biyadi, fala miyastdg fbi fa hisanhe, fbi lamiyastdg, fbi qalbih, wadalikahu alzaful iman. Hadis Sahih. Bahu melihat kemunkaran, tegurlah dengan kuasa kamu, ubahlah dengan kuasa kamu. Jika kamu tidak mampu dengan kata-kata kamu, dan jika kamu tidak mampu, hendaklah kamu benci dengan hati kamu, dan itulah merupakan iman yang pelmah. Dan selepas itu, tidak ada lagi keimanan kepada Allah SWT. Bagi yang tidak memiliki ketiga-tiga perkara tersebut, hati pun tidak benci kepada maksiat yang tidak mampu diubahnya, ditegurnya. Nandakan orang itu sudah pun mati hatinya, sudah terkeluar dari kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Wal-iyazubillah. Kita masih lagi membincangkan tentang pentafsiran Muhammad bin Sirin kepada ayat Allah yang ke-40 dari Surah Al-Qamar. A'udzubillah minasyaitanirajim. Walakad yassarnal Qur'ana li dhikri fahal min muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil pengajaran daripadanya? Ini perkara berkaitan dengan keistimewaan ayat Allah SWT. Dahulu golongan sebelum kita membaca ayat Allah, mereka faham terus. Dan berubah nantijah daripada kefahaman tersebut Sebagai contohnya peristiwa yang disebut oleh Al-Imam Al-Kandah Lawi Dalam kitab bertajuk Hayatul Sahabah Kisah keimanan seorang sahabat dari negara Syam Seorang sahabat yang beriman Dahulu sering tampil dalam majlis Sina Umar Disukai, dikenali oleh Sina Umar Tiba-tiba selepas itu Sina Umar bertanya kepada penduduk Syam Mana dia sahabat kamu? Lama aku tidak melihat kelibatnya kamu datang dia tidak turut serta ke mana perginya Akhirnya mereka beritahu Sayyidina Umar Bahawa sahabat ini sudah pun bergelumang melakukan dosa kepada Allah Sebelum ini orang beriman Maklumlah al-iman yazi dua yanqus Kaedah yang diterima pakai dia semua ulama, Mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengatakan iman ini bertambah dan berkurang Maka dia ini dalam keadaan iman yang cukup merudum sekarang Iman yang cukup susah dia iman tidak menentu sering melakukan maksiat sekarang Senomar terperanjat mendengar perkara itu Senomar mengatakan ayuh kita doakan dia doakan untuk baginya supaya dia kembali ke pangkal jalan ayuh Senomar pun mengutus satu surat minta disampaikan kepadanya ayat keempat ayat ketiga dari surah al-mukmin surah ghafir fi Allah allahi subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim ghafiriz dzanbi wa qabilut tawbi syadidul iqabidh thawl La ilaha illa huwa ilaihi al-masir. Maksudnya, Allah yang mengampunkan dosa, yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnianya, tiada Tuhan melainkan dia, kepadanya lah tempat kembali. Diutusnya surat, diletakkan dalam sampulnya, minta disampaikan kepada sahabat ini. Sampai saja surat ini kepadanya oleh sahabat-sahabat yang pulang dari Madinah, Dibaca oleh hamba Allah ini, sahabat ini, dibaca, terperanjat dia, sedih dia, menangis bersungguh-sungguh, kembali ke pangkal jalan. Ini kefahaman nasi ulama Islam sebelum kita. Kefahaman kepada ayat Allah begitu jelas. Baca sekali terus jelas. Dan terus ikut. Berbeza daripada kita pada hari ini. Sekarang apakah masalah untuk kita memahami Al-Quran itu? Ini satu soalan. Jawapannya kata Al Imam Al-Qaim Al-Jawaziyah dalam kitab dia bertaju'a. Al-Bada'i' menceritakan keistimewaan Al-Quran, kadang-kala kita ini kita lalai, kita leka, leka daripada membaca Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ini pernah kita bincangkan sebuah hadis yang disusun, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran satu hari, lam yuktat minal ghafilin, dia tidak akan jadi orang yang lalai. Jadi lalai ini yang kita bimbang. Lalai dengan perkara-perkara dunia dan lalai dalam perkara-perkara yang lebih teruk tidak menguntungkan kita sedikit pun. Berjaga malam, bersembang di kedai-kedai kopi, apa nantijah hujungnya? Ini satu soalan kadang-kadang. Ataupun kita sibuk dengan benda-benda yang tidak memberi manfaat akhirat dan dunia pun sama. Tak ada manfaat apa pun. Kita menyebukkan diri dalam perkara-perkara yang tidak ada kelebihannya. Ini, para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Beritinya, bila kita lalai, kita akan lupa daripada membaca ayat-ayat Allah. Kata Imam Nukayya, mulakanlah untuk membaca Al-Quran. Peringkat pertama, baca 10 ayat satu hari. Jangan kurang daripada itu. Dan nanti bila kita sudah sampai ke satu tahap, kita target pula untuk khatam Al-Quran. Contohnya, dalam setengah tahun sekali, artinya sebulan kita kena baca 5 juzuk. 5 juzuk ini, sebenarnya satu juzuk ada 20 muka surat. 20 kali 5 jadi 100 100 muka surat ni kita bagikan kepada 30 hari. Ah ha, ini bagaimana kita nak menamakan bacaan Quran mesti ada target. Bila kita lakukan perkara ni mestilah disokong oleh suami ataupun isteri kita bersama-sama. Beritahu mereka ini kita wajib mengubahkan paradigma kita buat satu anjakan paradigma kata Dr. Stephen Covey, The Power of Paradigm Shift, positive thoughts positive thinking, bagaimana kita nak berfikir, bijak, berfikir positif ajak orang keliling kita untuk turut berubah bersama-sama, ceritakan kita punya objektif, ceritakan bagaimana kita nak mencapai perkara tersebut dengan bantuan mereka tentunya lebih mudah sila dengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, ini kelebihan berkatnya bekerja secara berjemaah Nabi Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita supaya makan berjemaah ijtami'u ala ta'amikum ibarik lakum fihi Berimpunlah kamu makanan akan kamu dapat nikmat daripadanya, kamu dapat berkat daripadanya. Bahkan tidak cukup setakat itu Nabi saw merujukah sampai ke peringkat mandi sekalipun. pun. Nah, ini cuba kita fikirkan bagaimana Nabi saw mandi dengan para istrinya, mandi dengan istrinya istrinya tertentu itu dalam sebuah hadis disebut hadis ini sebagai hadis sahih hadis yang diwakilkan oleh al Bukhari dan Muslim bahawa Aisyah pernah mengatakan kuntu aghtasilu ana wa min ina'in baini wa bainahu wahid takhtalifu fihi fayubaddiruni hatta aqul da'li da'li qalat huma junuban dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Nabi bersama dengan Aisyah Mandi bersama-sama sehingga Nabi pegang kendi ataupun kule ataupun apa istilahnya. Gayung untuk mandi, Aisyah mengatakan bagi kepada saya, bagi kepada saya, bergebuk-gebuk mereka mandi. Dan di situ ada kemesraan, terjalin kekuatan, hubungan yang rapat. Sebenarnya so, saudara-saudari, muslim-muslimat, rahmati dan dikasih Allah sekalian bila bercerita perkara ini, uh, elok untuk kita bincangkan satu perkara. Berkenaan dengan melihat aurat isteri ataupun, suami melihat, ataupun isteri melihat aurat, aurat suami. Ada sebuah hadis yang mengatakan saya sama sekali, sama sekali tidak melihat aurat Nabi saw. Hadis ini dilakukan oleh At Tabarani dalam kitabnya As-Sagir, Jami As-Sagir. Tetapi hadis ini dari penilaiannya kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, hadis ini merupakan hadis yang lemah, hadis yang dayif. Hadis yang tidak boleh dipakai sebagai hujah. Malahan yang membawa hadis tersebut bernama Barakah bin Muhammad Al-Halabi merupakan seorang yang terkemuka sebagai seorang yang suka buat dusta dan memasuhkan hadis. Dan dalam kitab al al Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa hadis ini merupakan hadis yang batil, munkar, tak boleh pakai. Maknanya, memberi kepada kita satu maklumat baru. Melihat kepada aurat isteri ataupun suami melihat isteri melihat kepada aurat suami tidak ada masalah, tidak ada hadis yang melarang sebenarnya. Nabi SAW mandi bersama dengan isteri baginda dan hadis yang mengatakan tidak melihat aurat itu hadis yang lemah, hadis yang munkar. Tetapi perlu dijelaskan dari sudut tasawufnya, dari sudut wara'nya baik kalau kita mandi tutup aurat. Perkara ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab bab kita mandi dan sebagainya, perkara-perkara bersifat taharah. Perkara-perkara bersifat mandi, junub dan sebagainya. Sila dengar orang hati dan dikasih Allah sekalian, ini dalam perkara berkaitan dengan kekuatan baca Al-Quran. Datang bila kita berjemaah. Lakukan satu perkara dengan berjemaah. Bukan sahaja makan, bukan sahaja mandi bersama-sama. Malahan baca Al-Quran pun kita ajak pasangan kita, suami, isteri untuk datang kekuatan tersebut. Insya Allah dengan izin Allah, dia akan lebih bersungguh-sungguh. Manusia ni, Allah jadikan dia sebagai haiwan ijtima'i. Kata... Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Manusia ini merupakan makhluk yang hidup yang perlu kepada orang lain. Dia tidak boleh melakukan satu perkara bersendirian. Kita sebenarnya masih lagi membincangkan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad bin Sirin tentang ayat -Quran fahal min Kami telah permudahkan Al-Quran itu untuk menjadi renungan penghayatan kepada kamu yang mahu mengambil pengiktibaran, mengapa kamu tidak ambil pengiktibaran daripadanya. Ini, Muhammad bin Sirin telah mengatakan salah kalau kita kata asuratu khafifatun. Ataupun asurah al-khafifah. Kalau asuratu khafifatun, dia sudut bahasa Arab, muptadab khabar. Tapi kalau kita sebut asurah al-khafifah, sifat dengan mawsuh bi. Jadi, dalam konteks ini, kata Muhammad bin Sirin salah. Kita sebut asurah al-khafifah ataupun asurah al-khafifah. Kita kena sebut asurah tu muyassaratun. Ataupun asurah tu al-muyassarah. Quran ataupun surah yang dipermudahkan untuk orang yang ingin beramal dengannya, untuk mendapat faedah daripadanya, ini kisah Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin ini hidup dalam keadaan penuh ketakwaan kepada Allah tidak bergantung kepada orang lain menegur orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tidak pernah menyebabkan dia takut, dia tidak pernah akur kepada tekanan kepada orang yang hendak dia mengatakan perkara yang tidak benar Pernah satu hari dia menegur seorang yang merupakan pemimpin di tempat tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, dia telah mengatakan kepadanya, semuanya saya meninggalkan negeri saya dalam keadaan penduduk penduduknya dalam keadaan menghadapi tekanan mereka susah dan kamu tidak mempedulikan mereka. فَقَامَ زَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ مِنْ كِبِيْهِ فَالتَّفَتَ إلَيْهِ وَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ لَدِيْ تُسْأَلْ عَنْهُ وَإِنَّمَا أَنَا لَدِيْ أُسْأَلْ وَإِنَّهَا لَشَهَادَةٌ وَمَا يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَل saya ingin beri tahu perkara yang sebenarnya saya tidak mahu menyembunyikan persaksian dan keadaan Allah kata kita kena jelaskan persaksian. bila orang tanya saya jelaskan benda yang sebenarnya lalu kemudian wa ba'asa ilaihi bi qisin fihi salah 1000 dinar fa lam ya'khudhha fa qala lahu ibnu akhihi ma yamna'uka an tuqbala hibatul amir mengapa kamu tidak ambil pemberian yang diberikan oleh pemimpin itu qala inna ma li khairin dhannahu bi dia beri saya 13000 dinar ini kerana dia merasakan saya ni orang yang baik. Fa in kuntu min ahli al-khair fa kama dhanna fa ma kama fa ma yanbari li an aqbal. Kalau dia mencerita kalau dia beranggapan aku ni baik dan memang betul aku seorang yang baik, memang aku tidak layak menerimanya. Aku nak terima daripada Allah sahaja. Wa illam akun kama dhanna fa ahrab bi alla astabiha qabula dzalik. Kalaulah aku ini sebaliknya, dia menyangka aku yang baik, tapi aku yang sebaliknya, tentulah tidak wajar sama sekali aku menerima hadiah tersebut. Ha, ini kata-kata dari seorang manusia yang terbilang, Muhammad bin Sirin. Kita bila sebut Muhammad bin Sirin, kita cerita tafsir mimpi. Sebenarnya beliau ini lebih daripada itu. Berkata Dr. Sheikh Ali Saimah al Qudah. Sebenarnya Muhammad bin Sirin ni dia tak tulis pun buku tafsir mimpi itu. Tafsir mimpi itu dinisbahkan kepadanya, disandarkan kepadanya. Kerana beliau ini banyak dirujuk oleh orang-orang yang menghadapi mimpi-mimpi. Maka anak-anak muria di atas rasa sayang kepada guru ini mudah-mudahan dapat pahala baginya. Namakan kumpulan yang mereka kumpul itu dengan namanya sendiri. Padahal bukan dia yang tulis. Dia sebenarnya tak tulis pun buku tafsir al-ahlam al-kabir itu kata Dr. Sheikh Ali Salman Al-Qudah. Mudah-mudahan saudara-saudari para pendengar dan hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kita dapat pengajaran yang penting daripada kehidupan seorang manusia Muhammad bin Sirin ini. Kita belajar bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini merupakan orang yang telah mewakafkan diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu billahi la'umata la'im. Tidak takut sebarang celaan selagi mereka berada dalam keadaan yang benar sila pendengar rahmatin dikasih Allah sekalian insyaAllah kita akan bincangkan perkara yang berlanjut dalam kuryah yang akan datang dengan izin Allah SWT Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.